Вернутися. Я вже ніколи не відчую вітру, запаху яблук, смаку твоїх губів. Тоді що таке наша любов? Ось немає тіла. І що, немає любові? Це тільки внутрішня сов'язь душ. Ті, що комп'ютеризують голову, не підозрюють, що в людини ще є душа. Довіра і вірність, чи захоплення молодістю, силою, гарністю, поривністю, а чи щирістю, чистотою, внутрішньою цільністю, чи щось зовсім інше. Я згадаю все пов'язане з тобою, проте згадую без хвилювання і жалю, хоч переживаю за тебе. Отже, я тебе кохаю, отже, я з тобою, з тобою і не з тобою. Я знаю про тебе багато доброго, вірного і зрадливого, і однак те останнє не може втопити тебе світлого, якого, може, і немає. Якби могла, я вийняла б твоє серце і заховала отут, у комп'ютері. Підозрюю, ти кохав не мене, а думку свою про любов. А тепер, як гірко і страшно, гудуть за балконним вікном машини, летять у невідому далечінь. Нікуди вони не летять, вони як комашня, яка... Перед дощової днини тавче вступу. Неймовірний рух і все на місці. Ми, ті ж комашки, тільки лебонь, Ми посланці Всесвіту. Стати його сутністю, його розумом, його майбутнім. Ми одні. А ми отакі. Обманюємо самі себе, тією ж любов'ю. Вона не врятує світ. І ненависть також. Міг би розум, але він... Може врятувати тільки світ інший. Він байдужий. Для чого йому врятувати? Щоб бояли пристрасті, жага серця. Але те вороже йому. Тоді і наша любов. Чи ми зустрінемося ще колись по-справжньому? Де? Чи існує воно оте? Між нами не все обірвалося, я знаю. Тільки знаю. Тепер я тільки знаю, знаю, що вже остаточно, крім тебе, не маю нічого. А що маю? Боюся думати. І знову тільки думати. Я нічим не зв'язана з землею, вітрами, річками. І не знаю, це якесь моє нове існування в світі, чи продовження того. Того якого, з якого часу. І що таке сам світ, який він. Того ми не знаємо. І не взнаємо ніколи. Він не матерія і не ідея. Це тільки людські вимисли. Так, нехай молекули, умовності, атоми теж. Потік самозапрограмованої інформації в клітині. І звідки та найперша програма? Тоді все оце порожнече? Все і нічого. Ну а порожнече – це що? І оце що вже неправильно провокаційне, бо ми не знаємо, що таке саме що? Ну порожнеча повітря, навіть у найвищій ступені вакуум Що він таке? Так не можна ставити питання Ніяк не можна, бо ми скрізь виходимо з наших затверділих уявлень А воно ж мабуть зовсім не уявне Той же вакуум – це щось От знову не можна вживати оцього щось і в той же час ми живемо, працюємо, виробляємо речі, кохаємо. І я жила, працювала, кохала. Я бачу іноді сьогоднішнім поглядом, а іноді тодішнім, давнім. І все тодішнє, от хоча б і лавру. Сотні, сотні ряз, клубоків, пручан, довжелезне щастя. І чую святковий дзвін. Лавра гуде, живе, у ній живе дух, вирує, Молитви й пристрасті. Так само, один раз побувавши в Римі, я бачила Колізей, нині мертвий. Тільки нявкають голодні коти, а колись живий, сповнений пристрастей. Там дзвеніли мечі, текла кров. Оточений теплими наложницями, імператор роковано опускав униз пальця. Як ружляю, в якихось спіралях то вгору, то вниз, і пронизаний сонцем туман гортає мене. Тут немає звуків, немає болю, немає страждань, але немає й любові. Я бачу крапку в небі, яка рухається, вона наближається до мене. То космічний апарат, з нього виходить білочубий інопланетянин, і простерши руки йде до мене. То ти.